ariako arrikada Ongieto beste astebetez, betez ariako saiora, gaurkoan eh, bueno, emat kontu izango ditugu Izpide hemen gure saio honetan igogoratu harttzun irratia zintzilik irratia eta entxeeta irratiaren haman komuneko saiuatugula haiiaako harrika da. Eta saiiouko lehenengo zati honetan, ba, beti egiten ohi dugun bezabaxe, irradietako elkarrezketak entzungo ditugu. Alde batetik ba, e, atzo, Hogeita amasegarren urteko errefusetua gogoan hartu ziren endaian, mendizulan, eta andoni etxarridekin mintzatzeko aukera izan du antxe eta irratiak. Gurasoak hendaian errefusetuz ziren hogeita amasegarren urtean, eta, bueno, ba, itzaldiare izan zen horren inguruan. Bezalde, e, oi hartzun erratikoa, e, maikintro itiño, etxerateko kidarekin erratikoa, izandakoa dakoa, dugu, izan ere, bueno, hain bat kontu, ba, kontatuko dizkigu etxerateko matzin trogizinok. Eta bestalde zintzilik irratiko audioa, hause, bueno, ba, kontua kontu, e, superportua, eta azpie egitula erraldoien e, kontua, bolo-bolo dabil, eta jaizkibel bizirik taldeko kide bat du zintzilik irratiak. Ba, entzun, ditzagun, esan bezala, iru elkarrezketak. Andoni etxarri egun hon? Baila egun hon. Beraz, azteazken honetan, e, hogeita amaziko errefuxatuak gogoan hartuko dira hendaian mendizo lan e, ondartzako areto berrian, eta atxale zabala izan enda, baina behar bada, alako gertakarietan e, protagonistak dira importantenak, ez? Zuetzara, hain e, adinekoa, zure gurasok hogeita amazeian e, errepuxatu ziren endaian. Baila, bai, bueno, ama horretik emenzion lanian, familibaten lanian, Eta aita hori temazian etorizan pazitik. Arraunian etorizan batez batekin pazitik endaiara. Egoera latza ziren aiek. Bola, gorko emanaldia da, oroitza taldean endaikoa ematen duena. E, ni hemen balago, ba, egoera hortan e, zerikusia okatzen, eta aita tamak, ba, bestaldekoak etorri, etorri ziren endaiara. Oitamazia izan zen, e, bueno, oso bortitza e, feng, hemen, hemen din behiratuta Gipuzkoan eta Lafarroan, baina ere ginean du, ahondi esan zen daian ere bai esidente de familia Sko daude eta zugosten eta daude daian e, beste leko beste lekein lotu dekin e, familia bai en aforroneta bai Gipuzkoa 86 ba, izan San Frantz Popularre franquian ere bai, eta en bere gizartea ba eskertiarra sidentatorrena e, ta aduana ta polizia ba, kampotike torritako jendea geiengo bat kastea resident ordon e, ba zen kainu bat, republikarren alde, eta bar. Baina, bere iztu behar da, horere, horere basuten eskertiarrek, bueno, republikarren alde kainuan bat, baina, bertakoak beste ikusmena da zauketen, jekina, eh, 70 emengo familiak asko baziden, ba, carriza demorakoak, gerra demorakoak etorriak ere, Ordan beti, endaia izan da, ba, ba, aterzpe bat e, bezaleko hienden dako ez. Baina, bertako jendea, gehiago sentitzen zen e, partaide e, e, e, gatazka hortan. Ara nolata, e, bat ziren endaien gaztiak joten zela e, Samarzeleko frentera, e, guda egitera, e, goizero, eta ratzean eixo eta etor, zen ziren. Baita ere, frankisten aldea beziten, ondarbirak jodezen ziren, goteru pera, eta han guardia egiten eta barri bilzen ziren. parte partaitetza e, nahiko importantea. Gero, bueno, daladakigun mola sartu zan e, nazarrotik, samartxel e, da gakoa edo gipuzuna sartzeko eta hor guda bortitza izan zan eta sartu ziren samartxeletik gipuzkoara. Orduan, ba, izan zen, ba, refusiatuen e, e, denbora. Bueno, hemen zubitan, eta ikusi dide, esko, jendea aur, aurrek besotan, e, e, frankistak tidoka gainean, eta bar, eta bar. Baita ere, izazotik etorri, etorri ziren asko, kontarri batez ere. Ara nola eta daia izango zituen lau bost mila biztan le. Eta esatu dute, fin niburutan guztien esatu dute 6.000 zein mila refusiatu e, e, zei hori e, arrera emantzietan, e, janaria eta, eta bar. Zein mila ofisialik, baina gainera, e, bat zehosten familietan ere bai, hori e, esan nidu, ozera, endaia, A tope e, refusiatu ezbete. Gero eben dik, ba, bueno, ba ziren eben dik e, Katalunia zikoaztenak, e, berriz errepublikarreken e, guda egitera, Gero besteak hemen denbora bat egon ziren eta buelta egin zuten etxera eta beste batzuk or gerdu ziren Frantzian barne. Eta Endaiaan ba erebai tortu zauste, bueno, en Endaia en Endaia esuean Gernika batallion Gernika zela ordoki komandantzia Endaiakoa, Garin, iginiz, Saseta, hori guztiak ba Endaia Irungoa ondorriko ziren eta eta Endaian ba bai, ez? Da, bueno, enlaian, endaian Eta hori, horiek ere bola, gerra ondoren, ni gerra ondoren ezagutu nitu. Ez, ez eta eta horiek ba, endaian bere, bere marka utzi zuten ere bai. Ando nizuk ez dituzu endaia argurasoak, minatzu endaia arrazara ezaguna gainera. ezin da ulertu endaiaaren historia errefuxatuak kontutan hartu gabe, bai, hogeita masikoak bai, irurogei, irurogei tamar, larogei, larogei tamar, eta badira, noski oraindik ere gazte batzuk e, etorri berriak direnak. Hori ezin da antzien daiako historian? Gu, gure, gure belanun eta ezagutu ditugu Karlistan denborako, Karlistan hien gurasoak etorriak beak oza, bestaleko familiak, Nabarri da, ez eta baterako, bueno, hor e, karlista denboran izan zan e, egoera, oso berezia hemen e, e, lapur din, zeden ta mi asoztion d'abroita bostian karlista, karlistadak e, amarrean azten dide, soldautza e, frantzisa, frantzisa jarri zuten zaspi urtera, eta hori zala ta, hemen gogazte guztiak hankain zuten, eta joan ziden batez ere, e, a, Rio de Plata, Argentina, Uruguai, Chile da. Eta lurra lantzeko, basarritan inorrez. Eh? Orduan, karlisteko honetor izanien, arrera izu horri esan zuten, zetik, odolberria, indarra, gaztiak, la, lan, lanitzeko goguekin, eta gainera, ezin e, ziren garrera da joan, non, esintziren frantzesak, ba, orduan, libre li, li, li, li, li zuten gelditzea. Gel eta hori eh, berrikuntza eman zion eh, irapurdiko oh, eh, txokon oh, oh, oneri, baita gero amalauko gerlan ere ba, lehen, lehen gerra mundiala idatzia da, ez, oz, argi da nola eien semeak, hoen dikan frantzesin gabe espainol siela fin eh, kakustartzen eh, e, amalauko gerlan joan ziren voluntario frantzia, afe, alemanen kontra frantzia laguntzeko. Ordoan gero hemen bada rollo asko eh, frantzesk utxukoak eh, kanpotik etorriak eta barba espanelo bezala ikusten gaituzte eta, bueno, hori betikoa, irunen pizkade berdintxoak gertatzen da, e, kanpoko jendea bez dauke ez ditu hemengo ni esan zuendea endearra eta e, bai, baina ni e, ama ondarbitarra, aita irundarra darra, aita irunen sortua, eta ni endaian, ordoan, e, <laughs> bidazo tarra, peto-peto, ez? Ordoan, ba, eta ni bezala berse asko daude, inguru honetan, hori e, bizitu da, du Eta gainera atzeago jonta ere seiigarre mendean e, audi irudi e, base mortuazan. eta e, goduak sartu zienhenian e, baskonian e, nazarroan eta ja, onna etorri ziren jende mordu i zuarri bat.eta hemengo hemengo jendettze bat handikan o sea, e, guri gabaiixo dittzen dit ba, er, erru totala da. Azken galdera ez zelan beraz, azte azken egun hori, oitamaseiko gerraren osteko repuxotak gogoratzekoa, haipatuituzun datuen arabera, uste alduzu gaur egun badagoela endaiar, peto, peto bat, Hiru belaun aldi jarraitu endaiar dituena. Bai, hiru belaun aldi, bai, izango die. Bueno, e... ba, bost, zailago jarriko e... dugu. <laughs> Ezan beste baina badaude. Gaurko gunean ikusgarria dena endaian, e, e, oitamasei dagoela, e, e, eta ez zurrunako, Baina, horita mazillan, honet eh, horretzen zendea, bai ya sen jende bat, kompromiso batekin, eh, kompromiso bai politikoa, bai kulturala, eta hori, horiek berpistu zuten endaian e, kultura eskolduna batez ere, danza taldeak, koruak eta bar berpistu zituzten. Gero, e, ondo ezagutu ditu eta iruditamarriko amarkadan, gura dieneko jendeketa, honetorri e, ziren refusiotak ere bai, eta horiek ere beste, berriz kutxu eskoldun bat e, izanik eta ere bai, baina e, kutxu eskoldun bat emarka zuten endaian, Eta gaurko gunean e, berriz beste motako jende bat heldu zaigu, eh? e, refusiaat imobilarioak deitzen deitzen diuen ni. Eh? Ordan endaian en, en beste lkutan ez bezala e, iparraldean eta lapurdin, beste lkutan ez bezala jendetza ah handitzen ari da. Eh? E, Donimamanen ere bai, edan ere bai, eta bar baina hemen bertako jendekin eta jende gaztiekin. Eh? Eh, hori eh, azpimarratzeko da Zatik, handiko Fengibuskoatik eta anfarrutin Datorren jende honeak, gaztia da eh, Eskonberriak edo eh, aurrekin aurre oieki kestoran daude eh, Kalean daude, euskia alzite dute Eta bar, eta bar, eta hori Berriz, beste berpiste, ber, berpistea da eh, Beste lekutan eh, Miarritz alde eta Donibane alde, ba, dide geienak eh, Jubinatuak, eh, Paristik etorriak Eta bar. hemen berriz Endai, endai, endai ari da Gatetzen eta esko aluntzen berriz. Bueno, mezu ba horrekin elitzitza ami eskerra handni. Ez orriatik. Aiako rika da. Zulotik dedarka. Tira, ba orain elkarrezketaren e, tartea, gaurkoan haimat e, kontu, landuko ditugu etxerateko kide den Matxin Troitinorekin, kaixo Matxin, egun egon? Bai, egun egon Ondo? Bai, ondo. No. Bueno, lehenik eta dain, aurrekoaztean, enaki erro, persona farra ospitalean ingresatu zuten, e, kontraigu zein da bere egoera eta nola gertatu zen hori? Bai, babon bueno, Oñakiarro, eskaitzesu politiko bueno, Almeriako ospitalan ingressatu zuten, eh den astazkenean, eh senida esan zitugenez eta bertako astitxeko medikua, que un barberando hago, senidi funtziones, ba bueno, karriopatia iskemikoa larri bateran ondorio ez ez. Jaquin Berdegoa Oñakiarro bueno, 25 urte garamatzela espetxean, eh zigorraren hirulardenak betea girtuela eta ondara ogeita, 1987/2006 bine, sententzia hau da, eh bizerteko zigorra aplikatua daukala, ez? E, bueno, gertaira bainoagun batzuk e, lehenagotik, ba, bueno, bularroko mina senti, sentitu zuen, inaki errok, en, modulo aldaketa baten onerioz, e, bueno, minori, areagotu zitzaioan, eta azkeni, bueno, urgenziaz hospitela da, eraban behar izan zuen, ez pasaren azta azkenean. Zendidek, guk e, e, daki gunez ez zuten jakinezer, inaki errok e, ba, bueno, ustegune huerdean espitxuko zuzendariak zuzen daitu e, zien arte, Eta honek, bai, bueno, Iñakiarro ondo zego lasen baina hiru zaine ostreituak e, zituela jakin ara zeitzen ez. Zen ideak e, larrit egin ziran, baita ere konfidente konfianza komunikua e, oso una ria zela eta bueno, dagoeneko bueno, aterra egin zioten eta bueno, hiru hiru esten ezarri zitzkuten ez. ez. Lesio oso larria da eta ustede dugu bauno den egoera ezin dela e, espetxe mantentzeko arragatik bai pasa den bere berazke pertsona eskatu genuela. Chus <güls> Martin ere aipatu behar dugu izan ere bueno tartean asteburuan konzentrazioa egin du Gernekako akordioak sailako espetxeren bere askatasuna eskatzeko baino bueno konta eguzu zein den bere egoera. Bai, ba, bueno, Gisa San, eh, Tsusmartin, eh, persobaixularren egora salatzeko ba unain bueno, batekin dira, es. Saterako badu bueno, elkarteratzeak, eh, salaketa publikoak, e, inigo la marka artekoarekin ere bildu. Eta azkeni, ba, bueno, pasaden eh, larun batera izan gisu modua, ba, no, bueno, beregarajan eh, Ibon Iparraguerrekin, bada mugareniko akordiego sinatzaio ere, ba, no, bueno, txusen egora salatzeko baina ko ezpetitiko kanpo aldean, ez? Garroba, bueno, Tsusmartin da persoen e, artean gaixorik eh, larriena. Eta, azken berrin alabera, bueno, espetxeak abukatu hei, tosten bat e, eman zioten, bertan jartan zen gaixoak e, oberagintzuela, baino e, medikamendua, medikazioa bikoiztu egin ziotela, argune, ikusi ginoen bi informazioilek kontra jarriak zirela, eta, bueno, zen dira, e, ez daude hau zuen ez, eta goera kokarrera ginduela uste dute, ez, e, guri jakin araziz eguten, hori jakin da, eh urrengoigandean bisi izan zutela Tuts Martinezekin eta begora oso larria e, ikusi ez? E, nora no era zuen hondia zuentzuk, eh baita ere estetsean bizimodu normala giteko zeltasun handiak izaten ditu, baita iragisteko, bai eh eh baskaltzera edo azfaltzera joateko, hau da norbaiten laguntza zeinistukoa izateranida, eh? Uh -huh. eta, bueno, egora hori da, eta, bueno, meretan, e, meretan kritikoa den egara bada, ez, eba, inaki erroren bezala. herritarren mobilizazioa garrantzitsua da, ez, e, horrelako gairen aurrean, Martín? Ba, ikuruz, ez, erritarren mobilizazioa beharrezkoa eta zindestu da, da, ez, e, egueraz berri inakera kutsi dugutea, erritarrok, ba, eragin dezakegun presioak, aurrera pausua ematea ekari duela, eta hau dugu, bai, e... Pues Martín, eh Inaki Orro eta beste preso gaixo larren kasuen ere horrela izango dela, ez. Gure zenidek eh bueno, bizi duten eh aurrean herri e, bueno, honek e, beti erakutsi zaendu ostupoak eh gainditzen badakiela eta bueno, mendik horrela orrela izan barko <hazien> e, une hauetan makin e, zenbat preso gaixo aurkitzen dira. Bai, bueno, gaur egun eh e, pairatzen dituzten e, hogeita bederatzi pertsona daude, horietako 16 eh ba, bueno, e, larria gotzat e, eman ditzakegu, ba bueno, bai eh adina lengatik eta baitarespetxan egonlako eh denmorarengatik, ez? Eh jaikiadierkarteak, bueno, eh 2011koaz zelaren argitaratzeko txostearren txostearrena bera, bueno, 24 dira zehazke espetxetan eta espetxetik atera ondoren e, denborra lar, e, laburrean e, hildiren preso gaixo, gaurre gaur egun irurogei urte baino gehiago dituzten e, amar preso gaixo ditugu eta berrago urte baino gehiago dituzten horieta e, sortzi preso, ez? Eta oa, bueno, lehen esamezela ondorio ezpertzat dira, ez? Goat, goa, tuar dagoa, bueno, kasu egora honetan, gaur egun e, Txus Martin eta Iñaki erro direla E, larrien e, dauden presoak e, beren beharako askatasun askatzen dugu baina beraude biztelako gain bat preso beren e, euskal darri latzea askatzen dugu lagun asistentzia mediku egoki bat e, egokitzeko eta baita ere beraien zenien gandik gertu agoteko ez aurreko hastean, aipatu zenuten moduan frantziako espetxetan gertakari larriak izan dira ezta? Bai Bai, e, egia esan, e, azken astetan e, gertakari larriak eman direk frantziako espetxetan Esaterako terako dillonek ospetsean eh bueno bisitekin eh, ditugun arrazoak direlata Unitsiar Morrerra eta Etaliana eta Garrmendia persuak astebeteko gose horre da eta hainbat protesta burtuak izan zituzten eta bueno horrek eragiten duen egora sostengazinearekin, ez. Baita ere Poitzerseko ospetsean horrelako eh, gertarak eman dira bai funtzionarioen eh, eh jarra txarra den ondorioz eta bueno presuak eh eh protestak egita behartuak e, izan dira eta horrek gero eh espetxearen erantzun e, gogorra e, e, eramandu, ez. Ikusten ari gara un espetxe politikak espetxe politika aldatu ez den hinen bai frantziako espetxe batzuetan eh egora larriak, larriak eman direla eta horrek erakusten dagonu. Eh ez e, Espainiako gobernua eta ez dara e, Pariseko gobernoa ez dagoela da momentu espeche politika alatzeko asmorekin eta arege, aregeiako eraten katzeko e, asmoagon e, badagoela ez. Mm -hmm. Bueno, etxeratek guzti hau ikusita ze irakurketa, etxendu, o ze eskari? Ba, bueno, etxeratek artetik eh, egiten dugun irakurketa zoritxarrez ez dardatu ez. Gure zenidei, bueno, espeche politika berezitua ezartzen jarren zaie, esan moduan, Eta guzti hori, helburu ba, garbi batekin, ez? E, gure seniak pertsona eta kolektibo giza e, zuntzitzeko ez. Eta horrek, e, ba, ondori oso elatzak ekartzen dizkigu, bai guri eta, eta baita gure seni eskalperesu politiko ez. Eta argi geratzen den gauza bakarra da, ba, uno, gure seni esatzen ditu espetxe politika berezitua alatu beharro dagoela, konfrontazio kabel, klabetatik eskubideen errespetatzea aldera mugitu beharro dagoela, ipatu politika, ba una investesifurmendu eh sortzen duen poli, eh politika alegia, ez. Uste dugua bueno, eh ja da 22 urte eh pasatu dira, ez? Eh politika marcha jarri zutenetik eta horrek benetan eh ondorelatzeki garrietuela, ez? 16 e, eta lagunok e, lagunek bizi e, galdu dute bizia e, errepidetan, bixitak burutu ahal izateko eh 22 persoek galdu dute bizia espetxetan eta espetxetikatera eta denbora gutxira tabuno horrek ere aguzendu egoera bat osolarria eta tamalez eh aldatu ez dan espetak politika, baino bai e, uste duguna ba bueno aurrerantzean eh pausoak egon barko dituztola bai eta parisoko gobernuek ba uno, e, konfrontazio klaberatik ba bueno nor labaite eskubideen errespetatza aldera eta gurekin diren eskubideen eh aldera ez o kokatu bar dago ez guk egite dugun eskakizunak batetik e, biziartiko zigorra albidetzen duen honda balarokita mazazkibarra 2006 sententzia e, desaktibatzea, horrekin batera e, balentzapeko askatasunan egon marko luketen e, gure senideak e, zigorraren bierenak edo eta irularonak beteak bituztenak, gerobaitarik gaizolarriak e, askatzea eta azkenik eta modu orokor batean sakabunak eta politikarekin amaitzea, eta gure senideak e, euskal herri batzea ez. Uhum. Bueno, beste alderdiakin edo eragileekin e, ze harreman dituzue euzuen e, alderdikapenak aurrera iteko, makin. Bai, egia esan, dekarteak e, betian ik izan du harre laktibo bat, ez, e, Euskal Herriko eragileei dagokien ez, ez? Guke askotan egin izan ditugu e, interpelazioa baie eragile sozial, sindikal eta politikoekin harremana izaten jarritzen dugu eta, bueno, eh, azken aldean ikusi duguna badagoela nola baita artean eh, batera tasun horoko horbat nola espetxe politika honen aldatze eta konpromisoak hartze aldera ez guk eh, zentzu horretan jarretuko dugu beraik egin gogoratu gogaratu behar baita ere gerrenkako akordeko partzaide garela eta zentzu horretan, bueno, bai modu bateratuan eragileok eh, ekimenak eta salaketazparruan ere eh, pausuak ematen dutugula Eta bueno, eh horrezkeroa bueno, eh jarrituko 두고 beraieki lanea eta konpromisoak eskatzen ez. Mhm. Kaleak bete ziren Bilboko manifestazio historiko horretan, hala ere, gauza puntuala izan ez dadin eta presioa iten jarraitzeko garrantzitsua izango da kaleak betetzea, ezta? Bai, egin dezagun bidea ekimenak deituta, bueno, pasaren e, urtarrilera zazpian, e, an 110.000 herritaretik gora, ez? Eta ziren Bilboko kaletara. Horrek beretan e, erakusten dugula, e, badugula, ez, eh, herritarrok badogula, ez, agendan gorriz markatuta, eh, Eusko Prase proiekuen aldatzea eta horrek benetan e, postuekin gaituela, ez. Horrek ez dukentzen, ba bueno, balizaziren hostean, eh, e, aleginak eta e, presio maila hori mantendu behar eztenik, ez? Eta hor bai ikusten dugula, gainez egundiak eh deituta, tantolatuta, ba bueno, Aimiaterrietan 8 e, ari diren herribilukuneak, e, herribilgune izabalak, edonor parte hartzeko e, guneak eta zentsu horretan bai eh bueno, ba, ezinbestekoa ikusten begula herribilguneetan, hau da herrietatik, ez, eh sortzea benetako presio bat, bueno, ba, pasaden urtarrila 7an e, belbun egintzen muruan baino modu konstante baten ere berazkoa izango da. Ba bueno, eh kaleak e, bitetzea, bueno, ba, e, ustutzeko askegina Uhum. Beste dinamikarek edo aurreikusten ustean dituzue? Ba, aurrean txan, hausarketan bueno, e, gabiltza ez, e, elkartean uste dugulako, bueno, e, muguntu honek ere, izubarrizko lan eskarga e, eskatzen duela e, erretarroan gan, eta bai asmoa dugula, e, espetxe politika salatzen jarritzeko, horretarako bai e, agaraldietan, e, eta barredan e, sinien indartzeko asmoa dugu, eta aurrera begira baitare ba bueno eh naziartean e, burutzenarek kartasun dira egiteko asmoa dugu ere eta bueno, hainbat ekimena aurindik kan gusti zahstu gabe dituguna baina horren antzean e, e, publiko egingo ditugunak ba bueno uste egulako senideok eh bakarrik e, ez duelaekin berbideo baizik eta eh herritarrok ez e, orokorran hainbat dugu labidea eta orduan ba herritarron indarroi artikulatzeko ba bueno, ekimenak eh burtuko ditugunez Ba, maikintro itiño, etxerateko kidea milazker gure deiali erantzute eta urrengo horarte. Ba, mi izkartzuei. Aiako harrikada. Gengiote arria, Eiosu. Eh, Berdin, achaldeon. Achaldeon, <güen> nahi. Berez, rimobilizazio, dinamika berri baten aurrean gaude. Ez, gipuzkoa, desberdin baten alde, jendarte eredu aldatu aspigitura lan auldia gelditu. Lelopean, otxaiak laurako manifestazio deialdia, dago ez da? Bai, ba, bueno, ba, daramagu da biltzen jabete pareba, bueno, azarba eskerostikan, ba, bueno, ba, gipuzkoa ba, aurkariean ba mugimenduak elkartu gea eta bueno pizka bat ba e, eskartzen dugu bueno, orain arte eskatu dugun bezala ba, azpiritura guzti hauek e, gelditzea eta eztabaida bat zabaltzea, eh? Ba, beste gizarte eredu batonalde, ba, ba naturbalia bideak eta jendearen ongizatea errespetatutako den eta bueno, bai, idea nagusi hoeiekin, ba, bat egin dugu denak eta bueno, ba, or, ba mobilizazio ba hau haue luzatu genuen, ez? Eh, lauako. Eta bueno, otsailaren laua bitartean, ba, baita, ba, antolatut ditugu smaite aktibitateei, ba, eztabairak, eh, berri ba, mugimenduetako kideekin. Hemen imatxa informatiboak, e, projektsioak, bueno, hainbat ekitaldi, ba, batez ere hemen e, donosti aldea, oso aldean, baita torosa aldean, baina, bueno, peixka bat, e, gipuzkoa osoan pentsatuta, ez? Uh -huh. Ekin txau ekin, e urtarriak amairutik eh, ari zaretet, a beres eh, manifestazio egun ere arte badaude hainbat ekin txantolatuta zemo, duz dihoaz mendi mendimartza bat egon eh, zen duela aurreko igandean ez? duela bi azte buru, hori da? Bai, ba, bueno, egon dia eh, itxaldi batzuk, oh, itxaldi osola zaldiak, eh, bat eh, urtarriak amairuan zen eh, lehenengoa eta hor, Paulo Sastre idazlearekin izan luzen sola salde hau ba berak idaztutako liburuaren jendartearen haitzea, ba, bueno, liburu horren inguruan, ez? Eta bueno, gero igandean, esan duzun bezala, eh 15 e, e, e, utarriak 15ean egin zen inmartxa hau ba lasartetikan zubietako mendietara eta, bueno, hor, e, makros petxea eta erroskailua eraikitzeko obrakazita daude nur mugimendua, benintzat eta, bueno, hor ingurua maitare proiektaturi haude, ba, e, arrobi berriak, e, buruntzan, e, atxetelen tunela, biaduktuak, eta, bueno, hor inguru horretan izan duzen martxas. E, bueno, ni ekitaldi hobetan ezin izan dube parte hartu, baino Ba, bueno, horrezi ba, hola, nekogona egiten da e, Txarrataztabaietan berrogei Personako kopuruak eta olarek hartu dira Dimartxan ere antzeko zerbait Eta, bueno, e, horren segiran, ba, lehenko astean e, Asteartean, ba, lezoko e, gezalaretuan, ba, e, ikusialezan denun eh pelikula dokumental bat, ba inguruan eta baita ere bueno jende talde politia bilbuginean, hola taldea litza, e, eta ditu ginean ba, dokumentala ikusi ondoren, ba bueno ba, inguruan ba gaur egungo aurkitzen den egoera eta bueno ba eta ere pizka aurrera begira ba Ba, eredu edo, zera alternatiba edo planteatu behit eskema eh, horregi guruan egitu eh, binean ez da Hem, hemen gipuzkoa eta batez ere hemen oarzo aldean badaude desente, eta tam, daukagun tamaina izan da badaude hainbat aspia egitura hundia eh, proiektuan ba, gizai direla zerrendatzea baina bueno, aipatzea harren Gainetik, hemen inguruan bat ezberagiten dizkigutenak hmm, Jaizki belgo superportuaren kontuarekin alegazioak eh, Alegazio epea horreko bukatu zen, bukertzen ez baina iz? E, bai, horrekatu e, bukatzen da, hori bai. e, eta sortzian, ozea, astean bai Eta horrein haude, hori alegazioak giltzen Hor e, e, e, onartu zuten duela helabete batzuk eh izan daio bezen dut ino de sostenibilidad ambiental bueno da la eh proietua hinen ba, bueno egin baruten tramitazioak eta bueno ba ba aleges ba, alegazio PE bat zabaldu zen horren ondoren eta bueno ba pentsatzen dugu ba baita aukera hori aprobetxatu dugula e, a eta alegazio geiena aurreztu eta bueno ba proietua Errendik indarrean dago, e, diote apililean edo hauten izan goteran ja, erabaki horokorra, e, proiektuak inaurera jarraituko denala ez, baina bueno, bai ikusten dala ja, ez daukala lehen zuen bultzala garai batean gaur erakunde guztiak eh, ados jarri ziren proiektua hau gultzatzeko uh -huh. eta gaur egun ba, bueno, ba, erakunde batzun aldetikan ba, bueno, e, bai iguruko udalak eta baita diputazioa ba e, aulkako postura gaur, osea ez dago dago tasun bates e, bateratu hola eta orrun bai proiektua alderdatikan kolokan dago la Pues, eh, kontutan izan, ba, diputazioak eh, asumitu behartzula eh, tunel, tunel eta sarbidean obra guztia, eta bien kostoekonomikoa, ba, saspireun dapiko milioitakoa, hori e, hori ba, ba, diru publikoa arekin daizuten finanziatu, eta hori kolokan dago, baino baita eh, ba, beste azpikitura asko bezala, ba, oden garai krisi ekonomikoa garai hobetan, Pues proyecto de, va, ba, creo ta dugu, ba bueno, eh creo ta kuxina txuko izango direla, eh? Bai, leintasuna 20 txat ez dira. Dai. Eta Eh, taime no hasualdean HTAren obra, quedo no dago. Bueno, e, HTA, HTA, o sea, superportu ahoranik asi gabe den proyektuari mesela HTA eh martxan dago ya urte bat ziuk hasi e, sirela. Eta, bueno, orain nahi dia, ba, e, gipuzko maian, ba, herren nahi edo e, gaude obrak, tarte batzutan orain ikasi gabe haude, baina ia ba, donostriko inguru eta gaino, ba, e, obrak hasita e, daude, ez, mintzarte nurunugumenduak eta men diurrak eta gara da denaren samardugu ba dugu, oraindik an eh HT-kun eh kostu osoaen uneko 15 edo uneko 20a dela. Ez? Orduan dugu orain era momentua baitare ba gelditzeko, ba jarraitu herrian eh giru xauketa horrekin, ez? Osea, orguin dena dakigu ba eh gertatzen ez, ba behardian Beste arro sozialetatik anba e, murrizketak egiten da dira, musketak, alde guztitatik eta berriz ba obra lirua diru, e, jan eta jan eta gaina obra bat ez duela izango errentagarri eta zunik, e, ez, ez duela e, erabilpenik izango ba, jende arruntaren oletik anbeta Bai, bai, elik te bat bai. da eta gaina saiatzen ari eridila krimi, kriminalizatzen horren kontra Hari diren pertsona. adibidez Urbinako sententzia ja da atera da. Bai, e, duela gutxi eta güeno, e, uste ba e, lau pertsona silan paituta eta uste, eh eh rotara eh botariela 3 urteko ez? Eta bueno, había matemate oskartzelan pues, Bukatuko du, edo, bueno, e, orain dikan, baino, baino, bai, oza, alde orzatikan e, oso e, kriminalizatua dago, ez, ba, txeteren aurkako erantzuna. Eta, bueno, galetudi esuna, oso aldean, ba, guen dikan e, ez dago obra proiekturik, e, orain e, ne dutena da e, donosti egaino ekarri, 2008-e eta, bora, aldaketa batzuk egin ditute, ba, badiru E, arazo ekonomiko larria gaudelako, ez, estadurak eta jorraritzak eta e, arazoa ditute baita, e, finanziatzeko. Eta horre, egin multena da egaimapatean geltokin agusia astigarragan Juan Berzuna, e, hori alde bat erautzen dute, eta nintez hartu doa e, donostiaraño, eta godo donostitik irun bitartean, gaur egungo trenbiretikan. Eta, bueno horria egiten da aldaketa horrun hemendik 300 bitartean iparralde bitartean oraindik definitu gabe dago edo utzi dute beste gailu batzuetarako ba beraientzako kiagoak izango dian garaia ekonomiko kiego minorengos hori ez dauka fecharik eta bueno baina aurten beintzat 2012an Eusko Jaurlaritzak irakurri duen egunetik 380 milio euro bideratu ditu HTren obrak aurrera ateratzeko nahiko esan guratzu eta ekintza guzti hauek esan duzun bezala josu gaionin ba, inguruan informatzeko ausnartzeko eta hauek guztia bukatzen dute otzaiak lauko manifestazioan eta egun berean zindikantue kantolatu homen dute beste deialdi bat, ez da? zein itxiruzu horren inguruan bai, bai, bai, bai, bueno, ez da, kiz bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba historia bai e pizka bat e aldatu duela ba bueno urtzean 4an ba posibele da nalkartu ba azpiegitura guzti ba, e sektore guztiak eta Gipuzkoan hori gehingo gehingo bada ez baino bueno beste konkatelan horrenkin ba haien ba batzuk Bilbokoa hultzako dute eta beste batzu, ba, benen donosti egin e gogu manifestazioa oruan ba, ikuste, ba, bueno, ez dira ba, erakutziko benentan zumbagen de gauden aurka baina, bueno alare, ba, bueno, ez du beste aukerarik izan ba, bueno, ba otzegian lauko hau espiritura ondien orpako manifau ba, sarro atikan nahi da prestatzen eta, bueno, ba bai biloko eitzen duten sindikatuak eronen berri basuten, eh, adostasuna asaldu zuten, baina bero ba, azken momentuan ba, beste konvokatoria hori atera dute. Eta bueno, ba, guri aldetik, bera bueno, da azpiegituran aurkar geran buhimentua, baina baita talde ekologista, e, beste sindikatu, e, bueno alderdi, mm -hmm. ba, bueno, ba bai pentsatu genuen ba, mantentzea eta eskatu begien ba, ba beregin oldetik aldatzea baina bueno ba gertatzen ez dela beti Euskal Herrian ba urrungo hastean ere e, beste manifa deialdi mordoa daude iruburutan eta ordunez genun beste aukerarik ikusi eta bueno ba aurrera dituratzen jarraitu dugu mm -hmm. Hemen ba, Euskal Herrian agenda estresantea izaten dugu. Lentasuna markatu behar dugu, no ze mobilizazioa era joan, edo, ba, espero desagun otzaiak lauko donostiko manifestazioa, jendetsua izatea, eta agun hau eta arako antolatu dituzuen, itxaldik eta hainbatek berdina oso parte hartzeiak izatea, eta bat ezbe, ba, gizartean gan, ausnarketa gogo hori sortzea, ze, asken filan aldaketak norberen, lehenengo pausuetik hasten dira, ezta? Bai, bai. Eta, bueno, huri iruten ba, orain momentuena dela, ba, ba bueno, pizka bat e, orain arte mandan politika hau, ez? Ba, eraikita eraiki eta justu diru diru gastuak egin eta horrena ba pizka bat kolokan dagola, ez? Eta ordunba aukera probetsatu aprovetzatu berdugula, ba, eta ezin dugula astare ez utzi ba erakundeen eskutan ba bueno herritarrak egin merdu gula hor persilloa. <mimitra> Badakigu gune ganas dutela begiratzen. Begiratzen dutela bere. <mimitra> <mimitra> ba bueno, ba gendiari hori, animatu ber gala, ba ba hori. Ose no angoseo zergaitu nahi baduzu io oso bestela ba gora arte. Fitxatua saituko eta deituko zaitu gehiagotan <mimitra> On bueno, esker. Ba, eskerrik asko. Agenda entzungo dugu orain, elkarrezketen ondotik, eta agendarekin hasiko gea lenik eta bein esan behar dugu gaur zure abenturaren bila amaia kulturzentruan zazpitarrietan, zure abenturaren bila programaren barruan kiwizi bidaia aurkeztuko dute. Urtsalariaren hogeita seian hau da gaur harratxadego zazpitarrietan amaia kultur aretoan ikusentunezko baten bidez, zeranda berrin pasa dituzten abentura kontatzeko eta ikusteko aukera izango toko. Bestalde bihar paganini itsas etxean onjarbin ba, paganini umorezko ikuskizuna izango dugu hiana antzer kitataderen eskutik onjarbiko itsas etxeko auditorioan.. Eta segitzuko dugu agendarekin esan e, behar dugu Biarr Mikel Azulon zortzitan e, biladiadi amaika begira da palestinaari Euskal Herritik liburu diskaren aurkezpena Eta ondoren kontzertua eta ere izango da Bestalde pilota partidak izango dira e, Urzaldearen hogeita azazpian gaueko zortzit zerritatik aurrera bi pilota Partidu ikusteko aukera izango dugu pilotalekuan endaian Alde, batetik, Jaunarena eta Cecilio, Menezabal irugarrena eta Galartzaren aurka, eta bestalde, Xala eta Laskurain, horrezula bigarrena eta beroizen kontra jokatuko bote. Eta segituko dugu, agenda ematen, eta zera e, topatuko dugu. Ostiralean, bihar trintxerpeko mogambo aretoan, bederatzi tarrietan The Happiness Project, Gira Nice eta Iru Zazpi Beatzi Zazpi talden kontzertua. Bestalde merkatu zarran endaian amarter dietan The Sporting taldearen kontzertua ikusgai eta tantzaldia Mikkel Hatz taldearekin. Urtanañaren Ogeita Zaspián, Mercatus Arreán Gaweko Amar Tritatic Aurrera. Gabon, Zuresko, Urua, Adin Shaburra mankizunean gauden. Eta aurten oso indazu eta bien taldea batekin. Zuekin tuiztaren erregeak des pastiz! Ba, Despartins taldea entzun eh, ondotik eh, segituko dugu agendaren errepasuarekin. Urtalearen hogeita zortzian hau da larun batean baratze lekartea osatzeko bilera saian pausun. Zan bezala, baratze bat... Eh... Barratzaldeko arte bat sortzeko egingo da bilera bat Uztarrainaren 28an goizeko 11etatik aurrera Xaia ostatuan. Bestalde herrikirolak izango dira pilota lekuan endaian Arratsaldeko 3etatik aurrera eta 5oretan mus txapleketa jokatuko da pilotalekuan bertan. Que dia saber di, você. Que seu te eta aurrera goaz Javier eh, Leteri omenaldia eskeniko zaio larun batean eh, urtsalaren ogeita sortzian amaia kultur zentroan arratsaleko zazpitan bertan kantautore oi lagunak eta inguruko musikariak parte hartuko dute haien artean Einaut Elorri eta kentzazpi Aleks Arduik, Gatibu, Mikel Urdangarin, Javier Muguruza eta Petzi eta larun batean baitare trintxerpe bide Videbietako kontadores gazte zentroak La Rata an lanaren emanaldia antolatu du, Zaspit 30 aurra. Entzun dezagun ba, Xavier Lete abeslari ohiartzoraren pieza txutat. <tose> Tan ugari txuri beltzak urringori Truilka dira etorri horregatik Ttxanogorritsu urrunduoxo etatik horregatik txanogorritsu urrunduxo eta txoak oo oo txoak dituet karri ez rez baita aurkitzea inguru hontan janari horregatik chano mintzatzen da txoekin horregatik chano bintzatzen da Ochoekin. Ochoak, ugu gu gu gu, irri daki, hortzak luze hainederki, izan dezagunerruki, Horregatik, chano gorritu, dabil davil 8x Orregatik chano gorritu, pocik davil 8x 8ak Jan ditua ma seicherrí e un oglio o chei arde gosea kentzen badaki orregatichano gorritu bildurtu da ocho ekin orregatichano gorritu bildurtu da ocho e Txoak Ugu uh, uh, gu uh, gu uh. gu Berek dakiten bidetik La ister berriz ustegabe Artaldearen erditik Zoritxarrez Txano gorritxu Beti da bil otxoekin Zoritxarrez Txano gorritxu Metida vil 8x Metida vil 8x Metida vil 8x Metida vil 8x Metida vil 8x Lanumata utzi eta igande e, goaz, ah, aztu, aztu gabe, lanumatean e, preso bat egunkari bat barrikotea izango da oiartzungo ergoingo auzokalte elkartean. Horein bai, igandearekin erekin bisintxoak endaian, urtaletaren goizeko behatzean guizeko behatzi terretatik aurrera, sukalki lehiak eta, egingo da merkatu zarrean. Ondoren txisturariak ibiliko dira iribarnean eta musikoak izango dira merkatu zarrean. Beste alde, e, sukalki lehiaketari amaiera emateko ordu bataterrietan bazkari erriko ja egingo da Jose josehenri e, taldearen e, eskutik. E, zer gehiago, zer gehiago, bueno ba, igandean e, kanpo kaila eta plataforma logistikoa salatzeko mendimartxa lezoko plazatik irtengo da goizeko amarretan. Beste alde ere, sanberdugu, oiartzen ere musikoak izango direla. Eta ordua duba, hor ba, goizeko amaitetik ordua duba eta hori hartzungo blazat! <tutu> eta hor duba, hor duba goizeko Kontu gehiago ere badit dugu kontatzeko izan ere... bueno... Ba, guazen e, igandearekin, e, orain, e, bueno, igandearekin areginan, eh, hori esan behartuko Buen, ba, urtaraien nogeita behatzean, igandean, aratsaldeko sortietetik aurrera, lakasita kastetxean, eri E erio eroi antzuztena ikusteko aukera izango tuko. Ber bertan, hainoa, alberdi, amaia korral eta oier Gilan izango dira antzesten. Etorkizuneko uneren batean, illakoek usteltzeari utzi dute eta senide gorpuen kargu egin behar dute, haiekin elkar bizitza eginez. Bestalder esan behar dugu, lehen oztikan, e igande horretan bertan, ez zoko aretoan, seitan bertsolari filma ikusteko aukera izango dela. Eta, bueno, igandearekin e, beste bizita, oiartzunen, e, bueno, papirritz porrotx eta marimototxen ikuskizuna izango delako E, zean, e, oiartzungo elosoro kiroldegian. Sarrera korenik salgai daude, igandean bertan jarriko dira salgai, iruren bat salera geratzen dira salgai, lauretan irekiko da lehiatila eta bostetan hasiko da ikuskizuna, beraz, mila bostun pertsona eguno dira elosoro kiroldegian pirritx, porrotx eta marimototxen zazpiko loroa ikuskizuna ikusten. Ba, entzungo dugu, eh? pirritx, porrotx eta marimototxen zazpiko loroa e, ikuskizuneko Ba, kantu bat kasu honetan Ba, a ber, e, lenguan porrotx izan zen oiartzun irratian Eta entzungo duguna izango da Belekoi Andrea Pirits, porrotx eta Mari Motots Gose bertu <tutu> di mi be aiako harrika da Tiraba saioa amaitzeko beste kantu bat e, jarriko dugu eta agurtu egingo dugu gaurko aiako harreka Bueno, hurrengo urrengo hilabetean beste irrati batek e, egingo du. Beraz, e, oi hartzun e, irratiak e, ez du saio hau ekoiztuko, baina hori bai. Hoyartzun era tienere emetutuko da eh, aiako harrika da saioa. Ba, neren lankidei hitza eman e, ostean e, agurtuko naiz. Orain e, kantu batekin goza. Eskerrik asko zuen harretagatik eta urrengorarte. nahi gugana naiz Baina zure aurrean galdu iten naiz zuregan arkitu nahi nire espinuan eta orduan beste bat naiz zuzaren zaren naiz Jte bat naiz Norbera da, nahi duena, norbera da, izan nahi duena, isilezko sekretutan, norbera da, sekretuan diena, norbera da, nahi